Влияние на планетите. 22-ра лекция от учителя общ окултен клас. Втора година. 12 март 1923 година. Понеделник София. Чете Надка Иванова. Тайна молитва. Прочете се резюмето от миналата лекция. Прочетоха се няколко теми върху влиянието на планетите върху човека. Астрологията Това е една стара наука. Тя води своя происход още от първата култура. Зачената е с първата раса, която е съществувала на Земята в предисторически времена. Астрологията това е физиология на човешката душа. Може да направим следното сравнение. Както анатомията е необходима за един лекар, за един хирург, така съвременната астрономия представлява анатомия, а пък астрологията, физиология на небесните тела. Астрологията – това е една отвлечена наука. Мъчно е да се докаже, каква връзка има между планетата Марс и човека? Или мъчно е да се докаже прямо, фактически, какво влияние има Сатурн за човека? Когато кажем, че някой индивид е слънчев тип, това е символ, когато кажем, че някой е марсианец или че някой принадлежи към типовете на Луната, Сатурн, или Венера, това са пак символи. При хората от слънчевия тип слънцето има връзка с човешкия ум. Ще ви дам общи бегли мисли върху тия типове. Слънчевите типове се отличават последните белези. Те са любители на природата, затова са хора поети, оптимисти. Гледат светло на бъдещето, весели са и по натура са добри. Можем да кажем, че те са почти най-добрите хора. При добрия аспект на слънцето те са философи на творчеството, разсъждават философски, имат една здрава философия, подложена на един здрав опит. Следователно... Слънчевите типове се занимават повече с музика. Той е влиянието на слънцето върху целокупния мозък на човека. Дойдем ли до влиянието на Венера, тя се занимава с една по-гъста материя, с сърцето, занимава се с кръвообращението, с сгъстяването и разредяването на кръвта. По някой път... Тя се занимава с миризмите на цветята и знае как да ги комбинира. Понеже е богиня на любовта, то за да увлича хората, тя е майстор на формите. Сега астролозите разправят, че тия хора, които са под влиянието на Венера, всякога се отличават с това, че са горещи, от тях има отлично кръвообращение. Те на всяка стъпка все за любов говорят. Ще ги видиш в разни афери, инциденти, навсякъде. Те и през прозорица излизат, и през вратата излизат, и през най-малката дупка може да влязат и да излязат. Когато Венера заговори, за нея няма препятствие. Разбира се, Венера си има и своите добри влияния. Когато тя се влюбила в Слънцето, придобила от него добри качества. Венера има за баща Юпитер и го почита. Тогава тя упражнява отлично влияние върху човека. Но по някой път кортизанка е тя, когато е свързана с Сатурн, пък има приятелство с Марс. Че с Меркурий тогава си дигат много скандали и все от любов. Разбира се, за в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора. Кръвта в венерените типове се различава от кръвта на хората от Слънчевия тип. Устройството на организма във Венерините типове е различно от формите, на слънчевите типове. Изобщо всичките типове се различават по своите геометрични форми. Венерините типове обръщат внимание на външната култура, на красивите шапки, изпъстрени с пера на птици и на други такива неща. Като обича външното и се стреми към красивото в природата, Венера създава модата, там все тя се разпорежда. Венера, като види някое голо дете, казва ‒ Ще обличете той дете. Сатурновите типове са под влиянието на Сатурн. Вие сте учили за него, в старата митология се говори за това. Сатурн едно време е бил баща на боговете. Той изгубил своя престол и станал недоволен. Хората, върху които тази планета има влияние, са големи скептици. Едно окултно предание казва, че за да изгуби Сатурн туй положение, причината била, че се влюбил в една от дъщерите на човечеството. Тя го излъгала и затова го свалили от престола му. Ето защо Сатурн спрямо хората е крайно подозрителен. Тъй е паднал този бог, от своето величие. Той, което ние наричаме съдба в света, то се свързва всякога с Сатурновите типове. Те се отличават с крайно подозрителен характер. Всичките най-ужасни престъпления които стават в света, всички мъчения, убийства, се дължат все на Сатурн. Разбира се, някои път тия влияния идат от връзката му с Марс. Марсовият тип е героичен, воинствен, доблестен. Песимизмът, недоволството у хората се дължи все на тоя марсианец. Преобладаващо влияние в организма му има венозната кръв. У всички тия Сатурнови типове преобладава въгленът. Аз ги наричам хора на въглерода. Направени са все от въглен. Те в нищо не виждат доброто. Каквото хубаво нещо и да му кажеш, той ще ти покаже обратната страна. У Сатурн повечето черти са лоши, но някой път се случва, че има и добри страни. Една част от планетите действат зле върху човека, но благодарение на това, че другата част действат благотворно, те взаимно се компенсират. Сатурновите типове хора изобщо са сухи. Храносмилателната им система е слабо развита. Те всякога имат развален стомах. Много недъзи има от тях. Те имат силен дух, критически ум. Ако искаш някой да ти намери погрешките и да ти покажи правия път, намери един Сатурнов тип. Това е френологическото им отличие. Центърът на разсъдъка от тях е силно развит. Личните им чувства са чрезмерно развити. Страхът от тях също тъй е силно развит, защото те гледат на лошата страна на живота. Всеки човек, който е песимист, очисто френологическо гледище, у него са силно развити страхът, предпазливостта, честолюбието, щеславието. Съвестта е слабо развита, вярата и надеждата също. Такъв човек, като види, че не може нещо да реализира, той обръща другия лист и почва да проповядва своите възгледи. Тези хора гледат през особено стъкло на живота. Луната и тя упражнява известно влияние върху хората. Как се казват тия типове, върху които луната оказва влияние? Лунни типове или лунатици. Те са хора на въображението. Един човек, върху когото Луната оказва влияние, ако започне някъде търговия, на стоте 150 вярва. И затои. Такива хора никога не прокопсват. Те все се чудят, защо нещата стават тъй или иначе. Все са изненадани. Те са поети, не се обезсърчават. Имат много голяма вяра. Те вярват в късмета. Колкото гадателки има в София или другаде, те ще ги намерят. Ще искат да им кажат нещо за късмета, като им гадаят. Било на кафе, било на боб, било на карти — тия хора са още и, и маняри, вярват, че има скрити съкровища в земята. Те не обичат да работят, надяват се на късмета си. Турците казват — ако ми е късмет, на крака ще ми дойде. На тези хора челото им горе е широко. Лицата им са валчести, доста правилни, те вярват в добрата страна на съдбата. Марсовите типове са отлични, те са смели, решителни, мускулисти, по темперамент, холерици, воинствени хора. Щом го закачиш, такъв човек тегли ножа си, особено, като пие половин килограм вино. Готов е да се бие. Извади ножа си и казва ‒‒ ти онзи ден ме срещна на пътя, това ми каза, онова ми каза. Марсови типове са англичаните, германците, те спадат под влиянието на Марс, а българите изобщо са Сатурнови типове. Тук, на Балканския полуостров. Владее този бог Сатурн, затова и ние не можем да се освободим от него. Където види култура, той казва ‒ какво култура ли? И бърза всичко да разваля ‒ американците са още и под влиянието на Меркурий ‒ търговци, джи хора са те. Затой англичаните ги е страх само от американците ‒ разбира се. Това са само наброски от астрологията. Тя е една наука, която трябва да се проучи добре, защото има приложение навсякъде в живота. По човешкия организъм, по всяко едно положение на тялото, по устройството и формата на челото, на лицето може да познаете един човек, към кои типове спада. Всички планети оказват влияние върху човека. Например, Марсовите типове имат широки глави при ушите. Зад челото главата им е широка. Те са смели и решителни. После, у Венерините типове и у всички други типове главата се различава. Всяка една планета си оказва своето влияние. Тя се създава особен тип. Сега, разбира се, ученият човек трябва да мине през влиянието на тия планети, да ги проучи, да ги съчетае и оттам наседне той ще почне да борави с друга материя, ще създаде новото си тяло. Планетите — това са един ключ. Писанието казва че Бог взел и направил човека от пръст. Тази пръст, този прах бе разпръснат из пространството във всички планети, и Бог взе тази пръст, направи от нея каша и от тази каша създаде човека. Зато и всяка една планета оказва известно влияние върху човека. Например, Марс гледа колко желязо има в човешкото тяло, той държи сметка за желязото, как се употребява, Слънцето държи сметка за златото, Луната държи сметка за среброто, Меркурий се занимава с живака и така нататък. Тия елементи, които са вътре в човешкия организъм, те упражняват влияние върху него. Ако у някой човек жлязото има преобладаващо влияние, той е марсианец. Ако преобладава златото, голямо влияние има слънцето. Обаче благородното, възвишеното у човека не зависи от количеството на златото, но от неговата активност. Ако златото у човека е чрезмерно активно, то е... Защото той има такива сили, които са свързани с златото. Когато известни магнетически и електрически течения минат през атомите на златото, те са, които правят човека от един или друг тип. Те са, които превръщат неорганическото желязо в органическо, което упражнява влияние върху човека. Има още много други съставни елементи в организма на човека, които упражняват влияние върху него. Тъй, защото именно за вас, като ученици, за да бъде тази наука достъпна, трябва ви воля. Разбирате ли? Волеви типове трябва да бъдете, но не в обикновен смисъл. Просто волеви типове. Аз наричам воливи човек този, за когото, като се постави един идеал, да няма мъчнотия в света, която може да му попречи. Трябва да има воля, като тази на унези мъченици, макар и сто гвоздия да му забият да каже, Христос пострада така, и аз мога да постъпя по Неговия пример. Това е... Идеал Един ученик, който е минал през всичките изпитания, само той може да устои. Имайте предвид едно правило. Докато един ученик не мине през всичките изпитания, той не може да влезе в Царството Божие лесно. Това не е играчка. Да влезеш в България, в Англия е лесно. Но да станеш гражданин на Англия, да заемеш видно място в някое заведение, за това се изисква време. Ако отидете в Англия, можете ли за една година да постъпите в Кембриджския университет? Не, трябва да минат 10-15 години. Чазват някои, като влезем в Царството Божие. Как се влиза там? Къде е това царство? Че царството Божие си има свои научни заведения, свои институти, професори, философи, има си свое художество, свое музика, свое музикално училище. Ще каже някой, къде е онзи свят? В млечния път е царството Божие. Значи, трябва да мините през всичките изпити. И когато изпитите дойдат, най-първо ще бъдат на физическото поле. После ще дойдат изпити на вашето сърце и на вашия ум. Аз следя сега учениците. Като се поставят на тия изпити, не могат да издържат един елементарен изпит. Учат учат, не могат да го издържат. И аз гледам от няколко години насам. Тия, които са чели окултни книги, говорят за онзи свят, но когато им се даде един малък изпит, колата им се върти навсякъде. Не може така. Колата трябва да се върти само в една посока. Сега астрономите мислят, че навсякъде през пространството могат да идат към Слънцето, към Месечината и прочие. Може, но ако тръгнете към Слънцето, щом излезете от земята, ще се натъкнете на един тъмен пояс, на една такава твърда, непреходима стена. Какво ще кажете тогава? Сега някои казват, че американците ще ли да хвърлят? Една граната към луната. Но те трябва да знаят откъде да я хвърлят. Има известни места горе в пространството, през които като мине гранатата ще се разтопи. Пространството е пълно с такава електрическа енергия, каквато никой човешки ум не може да си представи. Сега съвременните хора мислят че пространството е празно и можем навсякъде да пътуваме. Не, не е така. Някои казват, да иска учителя да ни заведе някъде. Как? Вие сте толкова страхливи, треперят двигащите от един най-малък изпит. Как ще мините през едно такова силно течение? и пространство е населено с същества, някои от които са неприязнено разположени към хората. Те, като ви срещнат из пространството, ще пидат. Този не къде го водите. Назад към земята. Те ще се изпречат пред теб, да те изпитат смело ли си или не. Небето презира страхливите хора. Той да го знаете. И в писанието се казва, страхливите няма да наследят царството Божие. Смели хора се изискват. Грешните хора на 10 километра се качват, но повече не смеят. Смелост се иска. Ами, как ще ви извади човек из вашето тяло? Що река, да ви извадя из тялото ще кажете? Ами, после как ще се върна? И наистина... Не можем да ви извадим из телата, понеже има известно съотношение. Кармически всички вие сте затворници, тъй, щото и да искате, аз няма да ви извадя от телата ви. Вие сте обковани с бука за 10-15 години. Ами ако аз ви пусна от затвора и вие не се върнете в тялото си, ще питат. Кой Отвори вратата да излязат. Нима мислите, че вие сте от много благочестивите? Първото нещо. Когато на един окултен ученик покажат книгата на миналите животи, когато му покажат една тъмна страница от неговия живот, той трябва да знае истината. Трябва да е решителен, смел и безстрашен. Ще ти покажат една тъмна страница? И ще те попитат: Той си направил. Да, направил го. Ще го изправя. Ще ти покажа друга страница. Ти това направи. Да, и него ще изправя. Ще бъдеш смел и решителен, окото ти да не трепне. Всичките престъпления от памти века ще ти покажат. И ти трябва да кажеш. Ще ги изправя. Потрепериш ли или се помолиш на когото иде, да свършено е. Не, смело, решително ще признаеш. Да, аз го направих, но сега аз ще изправя всичко. Той е задачата на окултния ученик. Зато и се казва, че който победи страха, той ще влезе в Царството Божие. Значи, смелост и воля се изискват от вас като ученици. Тогава ще бъдете души. Сега, ако посещавате една школа, каквато иде е, където и де, била тя в Индия, в Китай, в Тибет, в Америка или в Германия, във всичките тия братства има едно и също правило. Всички. Ще ви подложат на изпит. Във всяка една окултна школа правилото на е едно и също. И в двете школи, тази на бялото братство и тази на черното братство, правилото е едно и също. Най-първо ученикът ще се изпита верен ли е или не. Вярност, смелост се изискват. Без страх и без съмнение да се върви в този път. Придобиете ли туй качество, тогава ще пристъпим към първите уроци на онова истинско знание, за да се освободи духът ви от връзките на материята, ограниченията и престъпленията. Тогава ще се познаете и ще почнете с любовта. Аз зная тука един младеж, който принадлежеше към една баптистка секта. Като се обърне към Христа, почувства се тъй бодър, тъй смел, че си казваше, «Който пехливанин да ми излезе на среща, ще мога да се боря с него». Не се мина една година, яви се този пехливан и го бутна на земята. Погледна той към него и почна да му се моли. Заряза тогава и баптизъм, и християнство, и се върна пак в света. Няма да го викаш онзи, той е пекливан. И в съвременните църкви имат тази слабост, където казват, че Христос всичко ще направи за нас. Аз ще им възразя, ако Христос прави всичко, защо в църквата има толкова страдания? Защо не е направил Христос всичко? Защото не вярват всички в Христа. Христос е направил всичко, но и от нас се изисква да направим нещо. И всичката заблуда е там, че ние оставяме Христос всичко да върши, но за и работите не вървят добре. Ученикът... Трябва да бъде смел и решителен, нищо повече. Христос казва ‒ Аз извърших моя дял. Ти можеш ли да вървиш по моя път? ‒ Ти искаш да го следваш, но знаеш ли колко къмшика му удариха? ‒ Не зная. Те му удариха един, два, три. Аз няма да ви кажа числото. Христос запитва ‒ Толкова къмшика, Можеш ли да издържиш? После, знаеш ли тежеста на този дървен кръст, който аз носиш? такъв кръст, можеш ли да носиш? Апостол Павел казва, това не е шега работа. Да, но трябва да се мине през това. Казва някой, учителю, заради мене не може ли някой да носи този кръст? Пък аз да мина през царските врата. Не, не може. Всеки сам трябва да се носи кръста. Не само сега става това, но всякога е било и ще бъде. В Египет, в Индия всеки един ученик, когато прекарват през първото, второто, третото посвещение, го слагат да носи един голям кръст. Четери пет дни ще пости и ако издържи, ще получи посвещение. Някои път има случай, когато учениците умират на кръста и се свършва с тях. Тъй, защото има разни начини за посвещение на ученика. Не мислете, че е лесна работа истинското ученичество. Казвате, а лесна работа е. Кръст има, той не е лесна работа. За ученика е лесна тази работа, когато той е смел. Първото нещо, което трябва да знаете е, че трябва да бъдете смели. Положението, което заемате в обществото, не трябва да ви препятства да бъдете смели в живота. Ако при сегашните условия си търговец. А трябва да проповядваш Христовото учение, това именно ще ти бъде слабата страна, но той ти е изпитат. Поставен си там като търговец, да те изпита Господ, дали ще лъжиш хората. Търговията, това е място на лъжата. Ти ще кажеш, няма да лъжа. Ама против твоя интерес е. Нищо, честно ще продаваш стоките си. Ти си ученик, но си поставен като търговец, за да придобиеш честността. Тя ни ти е достигала. Страхлив си, като ученик ще те направят лекар-хирург. Хубаво ще правиш операциите, не само отгоре-отгоре, за пари, но внимателно ще ги правиш. Изпитват те. Та всички професори, свещеници, съдии. И това са изпитни места, през които ще минете. Свещеник си, някои мислят, че тази служба е една привилегия. Не, изпите това. Ти ще заемеш това място и, щом ти изпитат ума, ще те уволнят и ще кажат. Сега ще ти дадем истинското място. Та всеки на своето място трябва да се изпита. До край. Гледам сега някои студенти, ученици ми казват. — Учителю, да напуснем университета. — Не, ти ще завършиш университета, че после, ако искаш, заточи дипломата на гвоздия. — Ама губене на време е то, ще бъда по-полезен в новото учение. — Не, щом ти не завършиш тук университета, ти и там не ще можеш да бъдеш полезен, нищо повече. Ще положиш всичкия си труд, ще завършиш и диплом ще вземеш. Който си учи, ще завърши. Във всяко едно отношение, където те поставят, трябва да гледаш тъй реално. Ще бъдеш смел и решителен. Някой казва — «Мен не ми трябва много знание. Нямам пари. Не, ще работиш и пак ще завършиш училището. Аз се чудя на американците. Те дават отличен пример в това отношение. Аз съм видял американец, лук, кълца и пак гледа латинската граматика. После пак реже лук, бърка в тенджерата и чете Хомо хоминис. «Лупус ест». После се обърне към картошките, поглежда ги и от време на време прочита нещо от гръцката граматика и така нататък. Тъй работи 4-5 години, докато завърши университет. И аз бих желал някой от вас да ги пратим в Америка. Колко от вас са смели? Там има образувани големи братства в които влизат много студенти. Върнат се от университета, поставят си престилките, работят, изгарват си прехраната. Едни на други си помагат. Похвална черта е тази. В това отношение те са незаминими. Там няма да срещнете човек, комуто да дават пари в помощ. Това е срамота. Там всеки се изкарва прехраната с труд. Ако някой е богат, ще каже. Имам малко работа. Искаш ли да ми помогнеш? Ще ти платя. Ще ти плати достатъчно. Но ще работиш. По три пъти на ден ще ходиш в дома му, да чистиш печката, да пренасиш въглища. Но трябва да работиш. Всеки трябва да работи. А не, както тук, Даром. В този отношение американците са незаменими, те са меркурианци, сметка има от тях. И тъй. Най-първо ще развивате тези черти — смелост на сърцето, смелост на ума и смелост на волята. Тия три черти ще развият това с необходимите ви способности. Въображение трябва да имате, той е майка на идеите, и после разсъдъкът ви трябва да е развит, чувство за музиката трябва да имате, за да бъдете весели. После трябва да е силно развита способността за сравнението, да се поставите нещата. Съвестни трябва да бъдете, хора на природата трябва да бъдете. Любов към Бога трябва да имате, милосърдие трябва да имате, самоуважение трябва да имате, смелост трябва да имате, дружелюбие трябва да имате. Много неща се изискват от вас. Например, понеже българите са Сатурнови типове, те не са толкова учтиви. Българинът казва – не давам стола си. Да, защото си Сатурн, само за себе си гледаш. Етикеция в такъв човек няма. Той само за себе си гледа. Той счита, че всеки човек е по-долен от него. Няма по-достоен човек от мене, казва. Тъй мисли Сатурн. За да даде стола си, той трябва да е някой аутруист, да спада към друг тип. Много е естествено, такъв тип да не отстъпва. Когато се проповядва едно учение, лесно се говори, мъчно се прилага. Сега забелязвам ред ученици, на место аз да ги изпитвам, те ме изпитват. И да видите, какви задачи ми задават. Казват — «Хайде, учителю, как ще решиш тази задача?» Ще ви направя една бележка тази вечер. Онзи, който ще дохожда на нашите екскурзии, не трябва да пости. Разбирате ли, онзи, който пости, на разходка да ни излиза. Той е едно от правилата. Ученик, който дойде на екскурзия, трябва да си носи хлебец, да пие вода и да благодари на Бога, а пък онзи, който иска без хляб да мине, нека остане в София. На екскурзията всички ще бъдете сити. Гладни хора ние не искаме, нито такива, които постят, защото ще се компрометират разходките ни. Ще ви направи друга една бележка. Постенето — това е начин за обновление на човешкия организъм. Във вас не трябва да влизато и същеславие да се надминавате, кой повече дни да пости. Не е това идеята, главната идея в поста е той да събужда скритата сила и енергия в клетките и да обнови организма. Но трябва да работим по-разумно, в поста се върви последователно, има известни закони, които трябва да се спазват. Ако ти си определиш пост без да знаеш защо ти е, той не е полезен. И после трябва да се спазва времето, трябва да се спазват и дните, когато ще се пости, а вие нищо не спазвате. Ако започнете вашия пост в понеделник, ще имате един резултат, ако го започнете във вторник, ще имате друг резултат, ако е в среда, в четвъртък, петък, събота, неделя, ще имате различни резултати. При това... Ако започнете поста от сутринта, от обяд или вечерта, пак ще имате различни резултати. Тънкости има в поста. Ученикът, който учи една наука, трябва да бъде внимателен. Има закони, които по възможност трябва абсолютно да се спазват, за да дадат добри резултати. Нали? Чрез тия резултати трябва да дадем на външния свят пример, да видят, в какво се състои нашето учение. Ако ние не спазим правилата, ще имаме криви опити и външните хора ще кажат — ето докъде стигнаха. Пък, ако искате да покажете геройство, най-силните, които сте, може да ви подложим на 15, 20, 30. 35-40 дневен пост. Тогава ще изберем между вас някой ученик и ще му кажем: Ти, еди къде си, еди как си, ще издържиш поста си. 40 дни няма да те има между другите. Изпит е това. Ти между вас, които ще могат да издържат такъв изпит. Са само двама, трима. 4 има, 5, 6 до 7. Ако има такива 7 души герои в България, много работа може да свършат. В Библията се говори за пророк Илия, който постил 40 дена, за да се магнетизира. В поста не трябва да се плажиш. Постът това е едно средство да се махне страхът. Да се контролира стомашната система, да се контролира тръвообращението и мозъкът. После при поста трябва всякога да сте много будни, да сте на защото тогава човек става много чувствителен, привлича известни динамически сили от природата и трябва да знае, как да се справя с тях, в противен случай ще си създадете Неприятност С тази забележка аз предупреждавам учениците. Желанието ви да постите е добро, аз го уважавам, но ще бъдете много умни. После аз искам да се урегулирате помежду си. Гледам, някои от вас почват да заспиват. Това не е упрек, но той показва, че тук, в събранието, не сте хармонирани. Тук има някои сили, които трябва да изпъдим, едни черпят повече, а други дават повече. Правилна обмяна няма. Ако обмяната между вас е правилна, всички ще бъдете бодри. Сега забелязано е в Америка, където се събират в някои събрания около 2-3 хиляди души, че най-малко 100 души от тях спят хъркат чисто по-американски, не могат да слушат. Това може да се случи не само с слаби натури, но и с най-силните. Заспиват. Един от видните, активни американски проповедници, Муди, разправя за едно подобно свое заспиване в църквата. То е станало при следния случай. Често в Чикаго дохождат видни проповедници, които държат проповеди върху важни въпроси от Евангелието, извикват един проповедник голяма знаменитост, дохожда той и говори нещо за дявола, обаче муди закъснял и не могъл да чуе какво се говорило за дявола. Той извиква втори път същия проповедник, който на другия ден щял да говори. Обаче... Дяволът пак устроил мрежа на Муди. Събранието било определено към 7.30 часа вечерта, а в 6 часа Муди ял хубав американски салам. Американските проповедници не са вегетарианци. Отива Муди на събранието да слуша проповедта за дявола, но от тежест в стомаха заспал и пак не могъл да чуе. Питат го, — Муди, как е работата? Остави се, дяволът и саламът разбъркаха работата. Сега, ако някой от вас е предразположен за спане, той трябва да знае, че връзките в дадения случай помежду ви не са хармонични, и този, комуто се приспи, трябва да промени мястото си. Ти променяй мястото си в салона. Седни напред, вляво, вдясно, сядай навсякъде, докато дойде онова състояние, при което да няма черпене. Сега ние желаем да се обменят енергиите правилно. Онзи, който заспива, той е, защото от него черпят повече, той дава повече. Затова много естествено е той заспиване. Ако аз изтегля от някого 4-5 кг кръв, той ще заспи. Ако е постил 10 дена, пак ще заспи. Слаб е той в тялото си. Да казвам ви, като на ученици. Най-първо ще се учите да контролирате мозъка си. Събирайте енергията в природата и я пращайте в слънчевия възел, в сърцето, в гортана в челото, в задната част на главата, в горната част на главата и следто и прикарайте тази енергия около тялото си. Почнете да правите тия магнетически душове, докато се образува една светла магнетическа аура около тялото ви и тогава ще се усетите свободни. Сега мнозина се оплакват, че са станали толкова чувствителни, че като отиват на някое светско събрание, почват да заспиват. Значи, светът е по-активен от вас, черпи от вас. Ето защо. Вие не трябва само да развивате чувствата си, да ставате чувствителни, но трябва да имате знания, да развивате волята и ума си. Не трябва да бъдете характерни. у някоя от вас дължината на палеца, тази фаланга, която изразява волята, не е достатъчно дълга, но можете да развивате волята си постепенно. Разумно можете да развивате волята си. И тогава може някой път да ви дам едно упражнение за привличане добрите влияния на планетите. Някога не смея да ви давам такива упражнения, понеже ще изпаднете в суеверие, а то е много опасно. Да станеш суеверен, то е друго зло. Животът трябва да се гради разумно. Сега у всички ви има добри желания, но ще бъдете смели и решителни. После ще имате непреодолима любов. Непреодолима вяра, непреодолима надежда, милосърдие, разсъдителност. Това и са чувства и способности, които ще предизвикате в себе си. Сега аз виждам по някой път, че вие можете един на друг да си напъкостите. Ако вие имате един приятел, този ваш приятел в даден момент може да ви причини най-голяма полза и най-голяма вреда. Как? Щом двама приятели се сближат, техните астрални тела се свързват и енергиите от единия почват да преминават в другия и обратно. Ако единият заболее, заболява и другият. Ако единият умре, и другият умира. Той е факт. Ако някоя жена обича мъжът си и той умре, той и жената отива след него. Или пък. Ако мъжът обича много жена си, щом тя умре, и той умира. Това става, ако са много привързани. Но ако жената повдига мисълта си, тя повдига и мъжа си, защото никой сам нито пада, нито става. Някой път ние искаме да се свържем с Христа. Как ще се свържем? Ако се свържем, със своя порочен живот ние ще му причиним страдания. Христос не иска Тъй да се свържим с Него. В окултната школа ще развивате той мъжество, тази сила, да работите за своето повдигане. Някой от вас имат по-добри условия. По-силните, у които умът е развит. Ще помагат на по-слабите, на които умът не е тъй развит, които не могат да разсъждават дълбоко. У едни практическият ум не е развит, други не могат да мислят философски, трети имат воля, но сърцето им е сухо. Сега тъй ще се събирате, че ще гледате да дружите с онзи, който има добър ум, добро сърце. Като дойде до волята, пак тъй ще постъпвате, в и отношение хората могат да си помагат взаимно. И да не мислите, че всичко можем да направим, всичко може да направи човек, но кога? Когато е свързан с Христа, Тоест, в дадения момент той е свързан с всички добри, с всички съзнателни хора, които имат един и същ стремеж. И като станете ученици, вие ще се свържите с всички ученици по земята. Някой път аз казвам, че не сте ученици. На физическото поле сте ученици, но в астралния свят не сте, в божествения не сте. и подразбирам. У всички ви трябва да има един съзнателен подкид. Не искам само съзнанието ви да работи. Да се самоусъждате, но моето желание е да живеете във вашето подсъзнание и свръхсъзнание. По някой път трябва съзнанието и самосъзнанието да ги отдалечавате. Те ви спъват. Почне ли човек да се занимава със своите погрешки или с погрешките на другите, той се спъва. Не се стремете да си криете погрешките. Може ли един художник да скрие погрешките си в картината? Един музикант може ли да скрие погрешката си в пеенето или в свиренето си? Един оратор може ли да скрие своят дефект в речта си? Има известни изкуства, дето може да се скрие една погрешка, но дойдем ли до художника, и децата ще забележат погрешките му музиканци няма скрито покрито, писател си, оратор си също. Като чете човек книгата, той ще види погрешката. Ще кажеш, моя е погрешката, ще я поправя. Нищо повече. Не се извинявай. Погрешката се дължи на това, че не си взел вярно тона. Не казвай, малко винце пих. или пък. Въздухът беше студен. Не, не, причината не е нито в винцето, нито във въздуха. Причината е у мене. Аз трябва да пея правилно. Нищо повече. Или не може да пишеш. Аз имам едно правило. Ще осъзнаеш това, че не можеш. И колкото по-добре го осъзнаеш, толкова по-добре ще пишеш. Трябва да се осъзнаят фактите. Има неща, които не можем да крием. Ще бъдете смели и решителни. Няма да кажете, от мене нищо няма да стане, аз съм неспособен. Не, във вас има повече способности, отколкото предполагате, но не знаете как трябва да разработите тези способности. Сега аз ви говоря... От толкова години в България минал съм през най лошите условия, опитал съм ги, но човек трябва да бодърства много и ако не бодърства, може да бъде пометен. Бодърства ли няма мъчнотия, която човек да не може да победи. Някой път нещата сами по себе си се разрешават, ще бъдете смели и решителни. Ще вярвате, няма да се съмнявате. Някой ме пита, къде е това бяло братство? Най-после може да се зададат и други въпроси. Къде е Господ? Къде е Христос? Ако питате един ясновидец, той ще ви каже, дали тази вечер Христос е тук или не. Той ще го види, няма събрание, в което ако духовете на хората са въодушевени, обладани с възвишени мисли, да не ги посети Христос най-малко за 5-10 минути, или да няма друг някой представител от бялото братство. Достатъчно е двама души да си подигнат мисълта нагоре и ще ги посети Христос, ще кажете. Ама може ли Христос да бъде едновременно на толкова места? Това е смешно схващане. Христос едновременно може да присъства на всички събрания в света. Време и пространство в духовния свят няма. Не че ни съществува, но времето и пространството там не са едно препятствие. Ако влезете в духовния свят. Там времето и пространството улесняват хората, сближават ги, тук ги раздалечават, а в духовния свят ги сближават. Следователно аз мога да ви приведа следното сравнение. Всички окултни събрания, които стават по лицето на земята, може да ги съберете в една орехова черупка. Е, питам тогава, Христос не може ли да ги слуша? Изведнъж това не зависи от формата на нещата, то зависи от интензивността вътре в тях. Сега аз ще ви обясня, какво означава тази черупка. Съзнанието на Христа, Неговото присъствие е толкова силно, че Той схваща умовете на тия хора идейно. Този орех е толкова голям, че всичките събрания може да се съберат в него, но ако вие възпреемете това буквално, ще кажете, ако това е истина, голяма лъжа е. Не, има такава възможност. Сега, понеже Сатурн господства над българите, вие ще бъдете внимателни спрямо него. В какво отношение? Няма да му разправите вашите идеи, мълчете си, гледайте всякога да го изненадате. Когато реализирате нещо, тогава да разбере той. Щом кажеш какво си намислил, той ще развали работата. И затова на българите работата върви до тогава, докато никой ни я, я узнае. Узнай ли я някой, всичко се разваля. Вземете примера с Балканския съюз. Създади се той, но Сатурн дойде, намеси се и развали работата. Той направи такава каша, че българите и сърбите и до днес не могат да се помирят. И в религиозно отношение пак Сатурн е който пречи, и в школата също, навсякъде е той. Аз гледам, дойдат съмнения, пак той, същата чурба. Сега трябва да имате критически ум. За каквото и разсъждавайте здраво. Ние от ученици, които разсъждават здраво, не се плашим. У от вас, които имат най-противоположен възглед, даже и тези, които мислят, че всичко могат да развалят, и те са добре дошли. Нека опитат. В школата има губерки, които са толкова нажежени че, които от вас много знаят, ще ги сложим на губерките. Ще бъдете умни. Тази школа е от памти века. През нея са минали хиляди, хиляди същества. Които са минали и са спазили правилата, те са приели диплом и благословение. Те са излезли от тази школа и сега се радват. И вие гледайте да минете по същия път, да приемете диплом и благословение. Не мислете, че тази програма ще се измени. Тя е една божествена школа, ще минете по всичките правила. Не я критикувайте. Имайте вяра, опитайте, може да поставите всичко на най-голям опит, но веднъж като опитате... Не се съмнявайте, може да ви дам микроскопически опити да направите — опитайте, но не се съмнявайте, за да не се спъвате в пътя си като ученици. Аз бих желал всички да минете през тази школа и всеки да счита за привилегия, че е ученик, и да каже — аз ще бъда един от примерните. Окултни ученици. В себе си да каже това. Ще бъда един от примерните ученици. Съмненията ще дойдат, те може да ви приказват, но вие ще вярвате. Настоявайте. Ще бъде, ще бъде, ще бъде. Вярвам, че ще бъде. Изпейте упражнението. Сила жива, изворна. Те чужда Размишление